Зірвався, подав гетьманові руку, побажав доброї поправки, скорішого видуження і вийшов, налягаючи сильно на ногу. За ним подався у ворлик. тоді на всіх київських двіницях, мов на Великдень грали, гримали з гармат і з моздірів, палили з рушниці самопалів. Золота коробва, зложена з найчильнішого київського міщанства, супроваджала золочений гетьманський Ридван. Народ здовж вулиць двома живими мурами з-під землі виростав. Дітвара дерева обсідала, слава, слава, луна воду в круги. Київ вітав свого володаря, свого милосердного опікуна бідних і притиснених, великодушного покривителя мистецтву та учених. І пригадував собі гетьман день 14 липня 1705 року коли то київські спудеї вперше виставили були Володимира словено російських стран князя і повелителя, знамениту трагікомедію, знаменитого Теофана Прокоповича, присвячену його милості гетьманові Мазепі, якому щоб господь дав кріпості силу, многоденстві, благополучний поспіх і завжди побідну брань. 14 липня 1705 року Яке воно недавнє, а яким далеким стало Скільки гарних надій буде цей Владимир Так неподібний до своїх попередників Такий, якийсь інший, живіші і цікавіші Ніж усі давніші представлення, Що нове життя сотворить Новий театр для розваги і науки Не лише студентів і запрошених гостей Але й широких кіл громадянства так як воно в Англії за Шекспіра було. Це здавалося. І гетьман очі прислонював рукою. Перед його уявою майорила сонячна Елада, рисувалися мармурові Атени в перекливих часах, вважався розкішний Рим за Августа, пригадувалася Італія за Лева Десятого, і нагадку приходив Лондон за Єлисавети. Примітка. Атени, Афіни. Чому ж би не мали так само згадувати колись Київ за гетьмануванням Мазепи? Він так Так того хотів, і голова його без спускалася на постелю. А де ж тієї мрії, де тієї надії? Із далекої півночі зимним вітром віє. Зимним вітром віє від чорної хмари, Нахлинули на Вкраїну новітні татари Новітні татари гірше від колишніх Осталися румовище від городів пишних Від городів пишних і від сіл багатих А хто ж то їх оборонить від ворогів клятих Поможе їм, Боже, і ти, свята мати Подвигнутися з руїни і на ворога стати Живим муром у полі стати однодушно щоб стояла наша правда вік непорушно Півсутній літ тільки того бажав І тільки до того йшов Ось-ось і бажання його здійсняться Як печальський обитель тривкою огорожею обвів Так здавалося, що і країну свою муром непорушним уколить Не довелось Чому? Чому? Спрацьованим умом шукав відповіді на це тривожне питання нічого так не боявся, як власної вини, як відповіді некорисної для себе. Як усякий смертельний чоловік бачив не один гріх за собою і не одну помилку чималу, але такої, щоб рішали про діло, між ними запримітити не міг. Робив, як йому розум і досвід влів. Розум небуденний і досвід незвичайний, добути пильною працею довголітнього життя. Промиху, за який майбутність каменем кинула б на нього, не знаходив. Ні, ні. І заспокоївся. Легше ставало на серці, і легше робилося на тілі. Втишався біль, і свідомість, мов проміння в сочці, скупчувалися в тім однім бажанні, щоб ті, що переживуть його, і що народяться після його смерті, колись все ж таки однодушними стали. Тільки того нині бажав. Тільки того. Обидуська з острохом дивилася на бліде обличчя гетьмана, на очі, що чим далі втікали кудись у глиб, на рівний ніс, що з кожною длиною загострювався гірше. Войнруський зрозумів її тривогу. Тихо підійшов до дядькової постелі, нахилився і надслухав хвилину. Спить. Ледве чутним шепотом назвався, звертаючись до Ганни. «Спить!» Повторив мручку і рукою на занавісу показав. Безшумно виходили з намету. Біля пустелі недужого оставався тільки його небіж і Ганна Увидовська. Молитовно дивилися на ікону Почаївської матері, перед якою полегкотіла лампадка. «Андрію!» «Принеси оливи і дулий до лампадки, сказали. Войновський пішов, а вона боялася, що Божа мати вузькими устами дуне і згасить дотліваюче світло. Іноді гетьман кликав Мручка до себе, полюбив старого за його щирість і за веселу вдачу. Мручко хоч і не вчений, до панських покоїв незвичний, а визначався природним хистом, Ніколи зайвим словом Не вразив свого рейментаря Якого любив більше, ніж самого себе Бо що таке я, казав Бувало От такий собі сотник, як багато інших А Іван Степанович один І другого не буде І оцей один гас на його очах, ніби йому щось починили Мручко сидів біля постелі недужого Розказував, що цікаво сталося в таборі, відповідав на його питання, і крадьки то зиркав на спаленні уста, то надслухував його нерівного віддиху. Авчара не вірив хоч, як поміж запорожцями поширена була віра в характерників і у всякі несамовиті сили. Але зате з власного досвіду знав, як можна збавити людину, досипавши чогось до страви або до питва, Оце то і є ті найпевніші чари. Гадка, що таке могло і з гетьманом статися.